פרק <תגל> ט׳ העיזו בני בנימין מקרב ירושלים ובתקוע תיקעו שופר ועל בית הכרם שאו מסאת כי רעה נשקפה מצפון ושבר גדול הנבע והמעונגה דמיתי בציון אליה יבואו רועים ועדריהם תקעו עליה אוהלים סביב רעו איש את ידו קדשו עליה מלחמה, קומו ונעלה בצהריים, אוי לנו כפנה היום, כי ינתו צללי ערב. קומו ונעלה בלילה, ונשחית ארמנותיה, כי כה אמר אדוני צבאות, כרתו עצה ושפכו על ירושלים סוללה, היא העיר הופקד, כולה עושת בקרבה. כי הקיר בעיר ממאה, כן הכרה רעתה, חמס ושוד יישמע בה, על פני תמית חולי ומכה. היבשרי ירושלים, פן תקע נפשי ממך, פן אסימך שממה, ארץ לא נושבה. כה אמר אדוני צבאות, עולל יעוללו חגי פן שארית ישראל, השב ידך כבוצר על סלסילות.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 שדות ונשים יחדיו, כי עטה את ידי על יושבי הארץ, נאום ה'. כי מקטנם ועד גדולם כולו בוצע בצע, ומן נביא ועד כהן כולו עושה שקר. וירפאו את שבר עמי על נקלה, לאמר שלום שלום ואין שלום. הובישו כי תועבה עשו, גם בוש לא יבושו, גם החלים לא ידעו, לכן יפלו בנופלים בעת פקדתים יכשלו, אמר ה'. כה אמר ה' עמדו על דרכים וראו, ושאלו לנתיבות עולם, איזה דרך הטוב הלכו בה? מצאו מרגוע לנפשכם, ויאמרו, לא נלך. והקימותי עליכם צופים, הקשיבו לקול שופר, ויאמרו, לא נקשיב. לכן שמעו הגויים ודועי עדה את אשר בם. שמעי הארץ, הנה אנכי מביא רעה אל העם הזה, פרי מחשבותם, כי על דברי לא הקשיבו, ותורתי וימאסו בה. למה זה לי לבונה משבה תבוא, וקנה הטוב מארץ מרחק, עולותיכם לא לרצון, וזבחיכם לא ערבו לי? לכן כה אמר ה' הנני נותן אל העם הזה מכשולים וחשלו בם אבות ובנים יחדיו שכן ורעו ואבדו. כה אמר ה' הנה עם בא מארץ צפון וגוי גדול יעור מירקתי ארץ. קשת וחידון יחזיקו אכזריהו ולא ירחמו קולם קיים יהמה ועל סוסים ירכבו, ערוך כאיש למלחמה, עלייך בת ציון. שמענו את שומעו, רפו ידינו, צרה החזקתנו, חיל כיולדה. אל תצאו השדה, ובדרך אל תלכו, כי חרב לאויב, מגור מסביב. בת עמי חגרי שק, והתפלשי באפר, אבל יחיד עשי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 כסף נמאש קראו להם, כי מאש אדוני בהם.